Ila betero bezala gaztezulo aldizkariari errepasoa egingo diogu abuztuan ustet alerik etzela kaleratu oporrak izan baitzit justen eta hori esango diguna bai Gone Fernandez izango da gaztezuloko zuzendaria, egunon? Ba, egun zer mabuz? Ongi, ja oporretatik gueltan, zueke bai? Bai, dano, dano kantzera gabiltza Baina bueno lanak ongi eginta ez da? Zegirailean gaztezulo eskuartian izan dugu? Hori lanak egin daizu ligera Bueno, hasteko elkarrizketan nagusiakin hasiko gean Maitane Azpiroz egin dio zute egoingoan. Bai, Maitane Azpiroz da azaleko protagonista eta Zirkua gaur dio tituluak. Izan ere Iruñakoa zirku garaikidia jorratzetik bizien profesionala da. Egia da zirku tradizionala siruraski erraz hirubikatzen dugula guztio gure buruetan, ez, dugu zein den estenaratzea, zintzuren pretxo nahiak, zein den ikuskitzun mota, baina gehiago kostatzen zaigu zeurazki, bueno, gaur egungo aldaera garaikide hori nolakoa den ulertzea. Hortaz, e, argi bideak eskatu izkiogu azpirozi, eta esan digu antzerki obra baten parekoa dela, historio bat edo mezu bat e, kontatzeko, tresna modura zirkuteknikak e, erabiltzen dituena. Bera batez ere trapezioarekin ibiltzen da eta bueno, eh argaziesteziorako erakutsi zuguen moduan, bat, trapeziotik berak zintzilik edo honen bueno, inguruan e, mila forma hartutak iribilduta lortzen du berak e, ikuslei irria, beldurra, emozioa eta horlakoak e, transmititzea. Abilide. Azken bi urteak bai izan. habilidadea behar dela. Ba, bai, bai, bai, no? iasane hau zabalik utzegintu, ne? Eh? Igaragarria. Azken bi urteak euskal herrian eman ditu, ba, bere ikuskitzunak zabaltzen, baino zirkoko guztien adezela bere bizitza bizitzan da da eta horita bat urtekin eh, ospaintzune hemendik, naizta hor duko hura berak esana nahiko behartua izan zen. Eh, ba bueno, sortxerres e, arte disiplina askotako jendeak ez alatzen duen moduan, antzaino euskarriari ez dago behar bezala formatzeko eta gartzeko aukerarik. Eh, berak esaten duenean arabera, oraindik gure jendarteak eta batez ere instituzioek ez dutelako, ez diotelako arteari sortzaion begirunea aitortzen. berak dio hemen oraindik arteaz dela kultura konsideratzen eta artistak e, bizizale hutsak direla jende askoren begietan berakordea Frantsia eta Italian, Bruselan delaukoetan oso bestelako realitateak esagutu ditu eta beraz hoexe, bide luzea omen dago oraindik hemen egiteko Eta aspirozekutzen nahi digun mezua da, arterik gabeko jendartea zela dela inoiz hori izango, beraz, e, bide luzea eta garrantzitsua egiteko. Hortxe, ba, maitanea azpirozek esandakoak baina gomendagarri oso sorik irakurtzea, eh? Bai, bai, bai. E, erreportaiari ekin godiogu, artisa utzaren inguruko erreportaia? Bait, ba, arteza balain diogu artisa utzari, guztira profesionalen lanaren berri jaso duguta, Larrukigin zandabilen bat, gitarra lutier bat, xaboi eta olio naturalak lantzen dituen beste bat, zeramikasko piezak egiten dituen bat ere badatartean, zurezko apaingarri egile bat, eta azkenik euskal makilla tradizionalak lantzen dituen bat. Hauetako bakoitzak bere lan prozesua zaldu digu, asierasieratik amaierara ino, eta batez ere artizautzak bizi dituen unezaien inguruko kezkak ere kontatu izkiguta izan ere, Gehienek nahiko beltz ikusten dute panorama, eh? erre lehu argirik ez, omendako, ez omendago lako gaztien artean eta multinazionalak, ba, zure txarrez, artisa lan esparruak bere garatzen ari birelako. Eta, bueno, askotan entzun dugu, ba, jendea globalizazioak ekarri dizkigun produktu industrial, hori mimetiko eta iza eragabeko oiekin naskatuta joko zuela ez, artisa utzara, Baina antza den zen noiz urbilduko den zai jarraitzu de oraindik eta eta bie kezkatuta beraz gu behinzate tarteagina izan diegu eta ea zerbaitetarako balio duen. Ba, seguruna baietz eta gainera esan behar da nabaritzen dela ze produktu izaten diren eskuz egindakoak, artisauek egindakoak eta zein aipatu dituzun globalizazioaren barruan izaten diren produktu mm -hmm. produktuiek. Kiroletara ere pasako gara, tarte egiten dio zuelako gaztezulon, eta Elaia Torrontegi? Bai, plentziako taik bondolaria, E, bera iaxan, e, iraunkortasunaren eredu garbia da, urtia bera matzalako goimaiako kirolaren e, gailurrean, eta aurten Londreseko Olimpiar Jokoetan e, izan da, beste baten e, ordezko moduan, naiz eta bono, azkenean lehiatzeko aukerarik e, ez duen eduki kontatu dugu ordezko imanjoatea joateak, claro baditulak bi alderdi ez batetik negatiboa da ba, ba bueno ez zuzulako linker jokoetan eh imaginatuzke zure burua ez zuzulako imaginatzen ordezko modura eta baduzulako mm -hmm. ba hori ba ori, a, pauso bat atzerago geratu izanaren sentsazio hori ez baina eraberean e, bueno jokoak bizitzeko aukera hori paregabea dela esaten du eta bueno dena oso modu intentsuan bizitu duela barne bernetik Eta, eta hori, baina leianariko denaren e, nerbi hoiltzai e, hori ere sentitu gabe, ezta? Eta gero, tira, baxoko etatik pixkat kontatu dugu batxikitatik e, eta itaren eragin ez datorkiola zaletasuna eta pasioa kirolonekin, kontatu dugu taikonduak e, jatorriko hori duela, azaldu dugu pixkate borrokak zertan datzan, zegarrantzi duen e, borrokal pisuak, tamainak, E, bueno, nola funtzionatzen duten puntuazioek, Euskal Herrian dagoen panoramaz eta bueno, nahiko ikarrizketa eta horra eta interesa duen arentzat, haberasgarria. Ba, bueno, Baina, irugai horiek bakarrekezik joan, gaztezula aldizkariak? Ez, horotara e, laro gehieta piko horri alde direla eta bueno, esatebaterako donostiako irugai garren zinemaldi honetan gazteke izango duten paper garrantzitsuari behira jarri gera aurten aurrenekoz, ekoz antorlakuntzak zail eh, nagusien maila berean jarriko duelako zuzendari gaztei eh, eskainitakoa. eta gainera euskerazko proposameneze itzei indigu baita ere maialen beloki autoespen batzordeko kideak. Hori zinemari dago kionean, bestela musikan, merimei eta mobidikek dakartzaten eh, proposamenei egin diegut artea, iruditan atal fotografikoan esate baterako baionako atari koloretsuekin bete ditugu rialdeak, Eta garrantzitsua eta interesgarria baita ere mundua ataleko horri ekarri dugun elkarrizketa. Monika Bernabe, Afganistanen davien kazetari Kataluniarra da, eta bueno, bere lan zailaren berrien mandigu izan ere, ba, bueno, Afganistan ez da oso lurraza lurra, emakume entzat eta are gutxiago emakume profesionalentzat ez da kontsientziak astintzeko mezua utzi du. Eia san, antzabenoz bera 2000 urteaz gerostik Afganistanen dagoenetik, eh, zu entzun keixo bakar bat ere burkaren inguruan, emakumeen aldetik, baina aldiz eh, miseriak e, entzun ditu etxebarruko, bueno, etxebarruan gertatzen diren gauzen inguruan, ezta? Orduan hori da bere titularra utzu digun e, mezua, Burkaz Piemaino gehiago etxe barruan dago emakume afganiarren drama, ezta. Burkaz dudari gabe drama da eta ikusten den drama, baina are dramatikoagoa da ikusten ez dena eta etxeko horremen artean geratzen dena. Ba Hortxe egin diogu iraileko gaztezulo aldizkariari errepasoak, beste kontu gehiago ere bai, zuzketak, eta mila kontu guekunean igone. Hori da, zuen eskura. Hirobe bikoitza gaztez.gaztezulo.com el bideaaintutzen ere eta urrian egongo gara. Esker gasko Igonne Fernandez, eh, Gaztezuloko zuzendaria. Eskerrik asko beti bezela zure itartea